ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله واهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وصلِّم أبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsani ila yumiddin wa ba'd Alhamdulillah para bapak sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah pada fajar ini yang telah mengumpulkan kita dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan kita mengawali hari kita, dengan kita warnai ketaatan kita kepada Allah, Allah memberikan barakah dalam seluruh umur kehidupan kita. Waktu-waktu yang kita miliki benar-benar selalu berpindah dari taat ke taat hingga kita nanti kembali kepada Allah Swa Hana Wa Taala. Tidak pula tidak lupa pula kita sampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada para bapak takmir dan kepada para ehwa yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk bisa silaturahim kepada para jamaah sekalian. Yang mudah-mudahan Allah swt telah menjadikan pertemuan kita pertemuan. Yang bermanfaat dalam rangka kita untuk saling tawasau bil Wa tawasau bisa berdiri. Para jamaah yang ramadhan Allah subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita mengambil faida dari sebuah ayat Allah subhanahu wa taala dalam surat al anbiya yang di antaranya Allah berfirman: "Kullu nafsin zaiqatul maut." Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnah, wa ilayhi turja'un. kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan mengalami kematian. Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnah, dan kami uji kalian. Dengan berbagai macam keburukan maupun kebaikan Dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan wa Dan hanya kepada kami lah kalian akan kembali Para jamaah yang rahmati Allah SWT Dalam ayat yang singkat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang beberapa poin. Yang pertama maklumat dari Allah Subhanahu Wa Taala setiap kita kepada setiap kita bahawa benar-benar kita pasti akan mengalami kematian. Suka atau rela, tidak suka atau tidak atau soya tidak suka atau dia benci, dia suka atau tidak suka semuanya. Pasti akan mengalami kematian Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan pula Maklumat tentang kehidupan kita Bahawa semua yang kita alami di dunia sekarang ini adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah tegaskan yang ketiga, Kita semuanya orang-orang yang pasti akan dihimpun dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Para jemaah yang ramadhan Allah, ayat yang Allah awali dengan kalimat Qulnafsendaikhathilmaul, setiap kita pasti akan mengalami kematian. Penegasan ini tentunya dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita sekalian. Apa yang telah kita persiapkan Dalam rangka kita untuk menghadapi kematian tersebut Yang kehidupan kita tidak hanya sebatas Pada kehidupan kita di dunia sekarang ini Akan tapi kita akan berlanjut Kehidupan kita dengan kehidupan bak dalmamat Sehingga sesungguhnya Kita adalah orang-orang yang sedang menjalani perjalanan yang cukup panjang oleh kerana itulah kata Ali bin Abi Thalib beliau di antaranya mengatakan ketika menyebutkan di antara ciri orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala di antaranya wal istidau liyomirohil dia selalu bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang cukup panjang Ini perjalanan menghadap Allah Subhanahu Wataala. Telah menjadi sebuah kepastian dari Allah Siapapun yang bernyawa Baik dia itu orang saleh atau dia orang talih Baik dia itu raja maupun rakyat sekedar rakyat biasa Dia itu orang kaya atau dia orang miskin Maka kullu nafsin da'iqatul maut Dan sungguh Allah SWT menjadikan kematian Kepastian yang tidak bisa ditolak Walaupun dia seorang yang kaya raya Yang bisa membayar setiap orang dengan hartanya Akan tapi malaikat Malaikat maut Dia tidak akan bisa Dibayar untuk mengundurkan kematian seseorang Saat sekalipun dia seorang panglima besar Yang dia bisa memukul mundur setiap musuh yang datang Akan tapi dia tidak akan bisa yaitu memundurkan malakal maut ketika Telah sampai pada ketetapan ajal bagi dia Dan siapapun pasti mereka akan mengalami kematian Telah menjadi ketetapan Allah SWT Kullu nafsin da'iqatil maut Sumpah in wa inna matuafau na ujurakum yau malkiyama, faman sukh ziharil nar wa rukhilal jannah, fakat fasa, wa mal Dalam ayat yang lain Allah katakan sesungguhnya setiap jiwa pasti akalam akan mengalami kematian. Wa inna matuafau na ujurakum yau dan sesungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya akan Allah berikan di hari kiamat kelak. Kemudian famansuksi hinan nar wa ulal janna faqad faza. Barang siapa yang dengan proses kehidupannya dengan perjalanan hidup yang dia alami kemudian menyelamatkan dia di neraka dan masukkan ke surga maka sungguh inilah hakikat keberuntungan. Itulah orang-orang yang betul-betul dia telah menggapai kesaksesan dalam kehidupannya. Lalu Allah ingatkan: Wa malhaatul dunya illa mataul qurur. Tidak lain kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Barang siapa yang tidak waspada dengan tipuan dunia, maka dia akan menjadi korban yang kesekian kali dari ini keganasan. Dunia yang selalu mangsa, yang selalu dia mencari mangsanya untuk betul-betul mereka dibuat tertipu dengan kehidupan dunianya. Para jemaah yang ramah Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana ulangkaskan di dalam banyak ayat yang mengingatkan tentang kematian kita semuanya, sesuatu yang pasti dan mungkin dan, dan tidak mungkin kita tolak perkaranya. Walaupun bagaimanapun kita lari dari kematian-kematian tersebut Maka sungguh semua ikhtiar kita untuk menolak kematian tidak akan berguna Apabila telah ditetapkan Atau apabila telah sampai ajal kematian kepada kita sekalian Setiap kita insyaAllah telah banyak mendengar Ayat-ayat yang Allah SWT katakan Seperti di antaranya. Wajah as kullu nafsin, wajah sakaratul maut bil hak. Dari kmaqun taminu ta'hid. Jadi sungguh sakaratul maut adalah perkara yang benar-benar pasti akan terjadi, dan itulah perkara yang selalu kalian lari darinya. Qul innal mautalladzin aqul qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahumulaqiqum thumma turadduuna ila alimil ghaibi wasyadah katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya pasti kalian akan bertemu aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah Dimanapun kalian berada Pasti kematian akan menjumpai kalian Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh Dan tepabila kematian telah datang tidak seorang pun yang mampu untuk menolaknya Dan bukankah kita selalu mendengar ayat yang juga dibacakan para ustadz kita Yang Allah SWT diantaran juga berfirman كلا إلى بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق ولتفت الساق بالساق إلى ربك يا أمة إذن المساق فلا صدق ولا صلا Walakin kafir dan tolol, kalau ada belenggu di ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, Wakila Manrok dan dikatakan siapa yang bisa merukyah? Siapakah yang bisa menyembuhkan akan kematiannya sehingga dia bisa menunda. Dan tidak terjadi kematian menimpa dirinya. Dan ketika dia telah yakin dia betul-betul akan berpisah dari dunia, yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis dan lapas, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatlah kata Allah, bagaimana kita semuanya kembali kepada Allah. Apakah kita akan termasuk diantara yang Allah katakan? wala saddaqa walakin kadzdzaba wa apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang tidak memiliki akidah yang membenarkan agama ini ataukah kita akan kembali pula tidak memiliki amal apapun sekalipun salat ataukah yang kita bawa adalah pendustaan agama dan berpalingnya kita dari agama Allah Subhanahu wa Para jamaah yang rahmat Allah demikian pula Bagaimana Allah menegaskan Falawla idha balaghatil hulqum, Wa antum hina izin tandurun Wa nanu akrabu ilaihi minkum Walakin la tubsirun Falawla inkuntum ghayrum awiramadinin tarji'unha in kuntum shadiqin kenapa ketika nyawa telah sampai di tenggorokan falaula idza balagatil hulqum yang pada saat itu Anda benar-benar menyaksikan orang yang akan meninggal dan sungguh para malaikat yang akan mencabut nyawa orang tersebut lebih dekat kepada orang itu dibandingkan kalian yang ada di sampingnya kenapa ketika kenapa apabila Anda tidak merasa dikuasai Allah mengapa tidak mampu mengembalikan kematian Anda untuk mencegah datangnya kematian maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini semuanya dalam rangkap totol mengatakan pada kita setiap kita pasti akan mengalami kematian. Agenda penting tentu yang penting adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau mengajarkan kepada kita agar betul-betul menjadikan kematian itu selalu di depan mata kita. Akhiru zikra hadhimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena di balik mengingat kematian sungguh akan sangat banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Rasulullah katakan, "Wah ma ahadun fi baikiminal ays ilawasahum. Tidaklah seorang dia mengat kematian ketika dia mengalami kesempitan hidup. Pasti dengan mengat kematian itu akan membuat dia luas. Dan tidaklah seseorang mat kematian fi saatin ketika dia dalam keadaan luas, dalam keadaan lapang illa bayiqahu kecuali akan membuat dia sempit artinya apabila seorang dia dalam mendekat kematian ketika dia merasakan kehidupan yang sempit kehidupan yang dia serba miskin dia sakit-sakitan dia banyak ujian banyak yang membuat dada dia sesak dan sempit merasakan keadaan barang siapa dia mendekat kematian itu akan bisa meluaskan dadanya Karena semuanya akan berakhir, betapapun semuanya akan berakhir. Kemudian dia tinggal memetik buah-buah dari apa yang dia rasakan selama menjalani kehidupan. Demikian juga, tidak orang melihat kematian ketika dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, dilapangkan segala kehidupan dia pasti akan membuat sesak kehidupan dia, karena dia akan dibayang-bayangi dengan kematian. Betapapun kayanya, betapapun tingginya jabatan Betapapun hebatnya yang dia rasakan dirinya Pasti kematian akan menjumpai dan akan memisahkan dengan itu semuanya Maka pernah Jibril datang kepada Nabi SAW Ya Muhammad Wa Muhammad Ishma syiqta fa innaka mayyitun Ya Muhammad Silahkan anda hidup semau anda tapi ingat anda pasti akan mengalami kematian dan bukan hanya mengalami kematian akan tapi dibalik kematian akan mempertahunjawabkan dengan semua yang telah dia alami sepanjang kehidupannya dan silakan anda cintai siapapun yang anda mau harta jabatan Manusia atau siapa saja yang bisa Anda cintai dengan kesenangan Anda pasti Anda akan berpisah dengan itu semuanya. Dan Nabi dan Jibril katakan wa'mal mashiita dan silakan Anda berbuat semau Anda. Mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, mau jadi orang saleh, mau jadi orang pendurhaka. Mau jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang mujrim mau menjadi Muslim atau kafir atau musyrik atau menjadi munafik, silahkan. Wah mal Akan tapi anda akan dibalas kata Jibril. Para jamaah yang ramadhan Allah Subhanahu Taala. Al Imam Ibnul Taqo. Beliau pernah mengatakan. Man aqsara ziqa al-maut Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian Ukrimah bisalat Dia akan dimuliakan Allah dengan tiga perkara Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian Allah akan muliakan dia dengan tiga perkara Yang pertama nashatul ibadah Gesitnya dia beribadah Yang kedua Suratul taubah Sekiranya dia bertaubat, Yang ketiga Kona'atul kalbi Hati yang kona'at ah. Kira-kira Apa kaitan antara Nasatul ibadah Antara kegesitan Semangatnya seorang beribadah Dengan mengingat kematian apa kira-kira Apa hubungan antara banyak kematian dengan semangatnya Orang beribadah Apa nah. Apa, Apa Menjadi pekat Iya Ikhwati billah Yang pertama harus kita Fahami bahwa kita tidak tahu kapan hari kematian kita ada yang tahu? Gak ada kabar-kabar kapan kematian kita dan kematian itu tidak mesti urut kacang tahu urut kacang nggak? Gak mesti urut tua yang tua dulu kemudian baru yang muda-muda. Berapa banyak orang yang mereka masih muda, atau bahkan masih anak-anak, atau bahkan masih remaja juga, yang Allah ambil duluan ketimbang yang tua. Dan tidak mesti harus yang sakit-sakit dulu. Kemudian yang sehat, ditunda-tunda. Dan tidak mesti kematian itu harus diawali dengan sakit. Berapa banyak orang sakit di tempat tidur Sudah bertahun-tahun Sampai bosan Sampai jeleh Sampai dia pun kok aku akura mati-mati Karena sudah bosan dia berobat kemana-mana Sudah banyak duitnya Sudah banyak keluar, sudah kesel Sudah bosan merasakan sakitnya Tapi gak mati-mati Berapa banyak orang masih semangat-semangat hidupnya Merasakan dunia dengan segala semangatnya tapi tahu tahu Allah matikan dia dengan segala cara yang Allah kendaki Dan berapa banyak kematian mendadak kita jumpai Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Al-Mautul Fajiah Kematian yang datang dengan cara mendadak Padahal Kematian itu akan memutus segala kesempatan orang untuk beramal oleh kerana itulah kehidupan itu sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh kerana itulah para jemaah yang ramah Allah di antara doa yang dituntunkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita tidur apa pak? Doa kita bagaimana setelah tidur? Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi usur segala puji bagi Allah yang telah Menghidupkan kami Setelah kematiannya Dan hanya kepada Allah Kami nanti akan dihimpun semuanya Di antara pertanyaannya Kenapa kok kita Mengucapkan Alhamdulillah Setelah kita ini Bangun tidur Apa kita masih bisa Menikmati berbagai macam Lezatnya makanan Hidangan kuliner, wisata atau yang mana? kira-kira. Ketika kita masih memiliki kesempatan hidup, Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah modal yang sangat berharga. Itu modal untuk kita masih bisa punya kesempatan beramal. Baik itu amal yang berkaitan dengan amal salih untuk meninggikan derajat kita Atau berkaitan dengan amal-amal istighfar dan taubat Untuk menggugurkan segala macam dosa yang kita miliki Ini kesempatan emas Satu-satunya diantara yang diminta oleh orang yang telah kehabisan umur Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT Ya Hatta idha ja'a ahadahumul maut Fayakul Kala Kala robbir ji'un La'alli a'malu salihan Fima taraptu Apabila kematian telah Mendatangi salah seorang diantara mereka Maka Yang dia ucapkan adalah rabbirjiun, Ya Rabb Kembalikan kema, kembalikan aku ke dunia, kembalikan kehidupanku. Apa tujuan dia meminta kepada Allah agar kehidupannya dikembalikan? Satu-satunya yang dia inginkan agar aku bisa beramal lahali, agar aku bisa beramal apa yang dulu Allah aku tinggalkan hatta idza jaa'a hataumul maut qala rabbir qul qala rabbirjiun la'allii a'malu shalihan fima ini satu-satunya yang mereka minta atau sebagian mereka yang kedatangan al maut maka di antara permintaan mereka pula juga kurang lebih sama rabbil aula akhortani ila ajalin qarib fa saddaq wa aqim min as ya rab undurkan barang sebentar waktu agar aku memiliki waktu agar aku bisa bersedekah dan aku bisa beramal saleh semua angan-angannya adalah berkaitan dengan kesempatan dia beramal saleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sehingga apabila kita masih diberikan kesempatan hidup seperti ini Maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Sehingga jangan sampai kita sia-siakan waktu yang kita miliki ini Karena sungguh Orang-orang yang mereka menyanyikan waktu kematian lebih baik bagi dia Betapa menyesalnya para pendahulu kita dengan waktu yang lewat akan tapi tidak ada amal yang berarti bagi dia. Di antara ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau di antara mengatakan: Mana dimtu 'ala syai' kanadami dimi 'ala yaumin gharabatish syamsu naqasofihi ajali walam lam yasid fihi amali. Di antara ungkapan Ibnu Masud tidak ada penyesalan yang aku rasakan lebih mendalam dibandingkan ketika telah lewat hari dengan dengan tenggelamnya matahari yang saat itu berarti ajalku berkurang sehari sedangkan aku belum sedangkan aku tidak menambah amal apapun dari itu ini penyesalan yang paling dirasakan oleh orang seperti Ibnu Masud. Karena dia tahu persis bahawa betul-betul orang yang mereka harinya lewat dan amalnya tidak bertambah Ini sebuah kerugian yang sangat besar Karena waktu-waktu itu sangat berharga Coba bayangkan ikhwati billah Rasul kita mengatakan satu di antaranya umpamanya Man qala subhanallah wa bihamdi Barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi nakhlatul fil jannah Allah akan tanamkan buat dia satu pohon kurma di surga Kalau kira-kira satu menit kita mengucapkan subhanallah wa dapat berapa? Kira-kira khatibillah subhanallah wa berapa detik? Kalimat kita mengucapkan Subhanallah wabhihamdi berapa detik? Coba kalau satu menit berarti berapa berapa kita dapat kalimat itu? Berarti kalau umpamanya sepuluh menit kita menyanyiakan waktu maka berapa puluh pon korma yang kita sia-siakan? Nabi kita mengatakan pula di antaranya mankala kulullahu ahad sampai akhirnya sampai selesai hmm. buniala u baitul fil jannah Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga coba baca qul huwallahu ahad 10 kali berapa membutuhkan waktu maka apabila kita sia-siakan berapa rumah yang telah kita sia-siakan yang Allah sediakan untuk kita di jannah maka sungguh waktu ini adalah waktu merupakan nikmat yang sangat besar. Seorang ulama setiap mereka keluar melihat ada pemuda yang nongkrongan kalau kita sekarang ini di warung hit atau warung hik kan? enggak? angkringan, tawangkringan. Orang di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Sehingga apabila ditanya jika kau dia jawabnya kurang lebih untuk menghabiskan waktu menghabiskan waktu waktunya turah-turah apa kata ulama ini seandainya aku bisa membeli waktu dia akan aku beli karena para ulama kita masya Allah waktu mereka sangat barokah. waktu mereka hampir-hampir ini tidak ada yang sia-sia di antara mereka Apabila dihabarkan kepada saya bahwasanya besok hari, besok hari kiamat, sungguh tidak aku tidak bisa menambah amalku. Apa artinya kira-kira kawan? Seandainya dihabarkan keparaku besok itu kiamat, sungguh aku tidak bisa menambah amalku. Kalau dihabarkan kepada anda besok kiamat, apa yang akan anda lakukan kawan? Apa kira-kira? Apa akan anda melakukan ketika dikabarkan kepada anda Besok kiamat Hah? Ya tentu bagaimana Kemudian hari itu memaksimalkan amal Sehingga kembali kepada Allah Dalam keadaan dia punya amal-amal yang terpuji Di hadapan Allah SWT Begitu kurang lebih Orang ini Seandainya dihabarkan kepalaku besok kiamat sungguh aku tidak bisa menambah amalku. Artinya dia sudah ibaratnya sudah padat enggak ada lagi selo-selonya untuk nyeselkan amal itu sudah enggak ada lagi. Saking sudah padatnya waktu kita, waktu dia untuk beramal. Itu menunjukkan betapa masyaallahnya para pendahulu kita dalam memanfaatkan waktu yang ada. Dengan variasi amal yang mereka lakukan tentunya Oskelia oh, Allah katakan bahwa semua yang akan kita alami di akhirat kelak jazaa'an bima kaanu ya'malun ya itulah balasan bagi orang-orang yang telah beramal itulah balasan terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan qulu washrabu hani'an bima aslaf tum fil ayyamil khaliyah Silakan kalian makan dan minum dengan segala kelezatan yang Anda rasakan itu semuanya akibat amal-amal yang telah Anda lakukan. Atqalahul atqalahullu aljannata ala minal amali. Allah akan memasukkan seorang ke surga dengan sebab amal-amal yang telah dia lakukan. Apabila amal itu satu-satunya Setelah rahmat Allah tentunya Yang akan menentukan nasib kita kehidupan setelah kematian kita Dan kematian itu berarti memutus segala kesempatan kita beramal Maka sungguh orang yang banyak mengingat kematian Dia akan memiliki semangat hidup yang tinggi Untuk mempersiapkan amal Dia akan memiliki semangat ibadah Karena dia tahu dengan amal inilah dia nanti akan mulia dia hadapan Allah Subhanahu Wataala setelah rahmatnya Allah Subhanahu Wataala maka dia tidak akan sia-siakan amal. Kenapa kita ini malas Aras aras-arasan untuk melakukan kebaik? Kemudian kalau kita melakukan solat Ya seadanya kita taklim. Iya di sambil-sambil ngantuk atau tidur, kemudian kita pelit untuk info, kita tunda-tunda, kemudian kita tidak semangat untuk melakukan amal-amal yang harusnya kita persiapkan dengan baik-baik. Kenapa? Karena seakan-akan kita ini tidak akan mati kecuali telah tua umur 105 tahun. Kalau saya masih muda, masih pak Farid berapa? 50 baru 50 masih muda Harin baru 50 masih 53 masih 55 wah uh, masih lama sehingga masih santai-santai masih enggak perlu semangat-semangat enggak -semangat, perlu ngoyo-ngoyo jik suwe -ngoyo. tahu-tahu besoknya sudah makankang oh terlambat dia enggak nyangka inna billah Maka apabila orang betul betul dia melihat kematian, dia akan betul betul akan memiliki semangat ibadah, karena dia yakin i amal ini yang akan betul betul mengangkat derajat dia ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua, surat Taubah, dia akan cepat cepat bertaubat, karena dia tahu bahawa kematian akan datang mendadak, tidak permisi, tidak tidak mengenal orang ini sehat atau sakit, kaya atau miskin. Di mana dia berada, maka begitu dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia pun segera ingin bertaubat kepada Allah, jangan sampai kedahuluan malakal maut, dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah SWT. Karena sungguh, kematian apabila datang tidak memberikan tangguh lagi. لا يستخيرون و لا يستخدمون maka seorang mukmin apabila dia tergelincir dalam perbuatan maksiat dan bukan berarti orang yang bertakwa itu ikhwati filah, berarti orang yang tidak pernah tergelincir dalam perbuatan maksiat, telah menjadi ketetapan Allah SWT kata Nabi kulu bani Adam khotok setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan bukan hanya pernah akan tapi khotok sering dan banyak melakukan kesalahan. Akan tapi waqaidul khata'in atawbun. Sebaik-baik orang yang mereka bersalah yang bertaubat. Dan sungguh Allah sangat cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Semua para hamba Allah Allah seru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang musyrik Tidak yang kafir Tidak yang mukmin, Tidak yang maksiat Semuanya Allah perintahkan Allah harapkan mereka banyak-banyak bertawabat kepada Allah Ashabul Uhdu Orang yang mereka membantai kaum muslimin Dengan membakar hidup-hidup Kata Allah Seandainya mereka kemudian bertaubat, akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Setelah dia membantai wali-wali Allah. Setelah mereka membantai orang-orang yang beriman. Orang-orang Nasrani. Yang dia mengatakan. Yang Allah katakan. Laqad kafara ladina qalu ina Allah salisu salasa. Laqad kafara ladina qalu ina Allah huwal masyidh ibn Maryam. Wa qalati nasara isa ibnullah. Aqidah yang membuat mereka kafir dan membuat Allah murka. Takadu samawa tu yatafatharna. Hampir-hampir langit itu akan pecah dibuat karena ucapan yang mereka ucapkan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Akan tapi di akhir pembicaraan Allah apa yang Allah katakan? Afala yatubuuna ila Allahi wa astaghfiruna. Tidakkah mereka bertawabat kepada Allah dan tidakkah mereka meminta ampun kepada Allah seandainya? Setelah mereka membuat Allah murka, ucapan yang hampir membuat langit runtuh, kemudian bumi terbelah dan gunung hampir-hampir akan hancur berantakan, kemudian mereka itu bertawabat kepada Allah, pasti akan Allah swata terima taubatnya. Orang yang mereka tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan jenis apapun Allah subhanahu wa ta'ala katakan Quliya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim La tatnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfirul dhuluba jami'ah Inna huwal ghafurur rahim Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang tenggelam dalam perbuatan maksiat, wahai hamba-hambaku yang mereka hari harinya mereka mendoakai robnya. Lataknatu mirohmatillah. Jangan pernah anda putus asa dari rahman Allah swt. Allah akan terima tobatnya seorang hamba. Malam yugurhir selama belum nyawa itu belum sampai nyundul ke tenggorokan sini maka sungguh Allah akan terima semua taubatnya para hamba tanpa kecuali dari yang dia musyrik kemudian membunuh kemudian berzina kemudian dia bertaubat seluruh taubat ini akan menghapuskan semua yang telah dia lakukan apa kata Allah tentang ibadur rahman والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Ilah manzab wa aman wa amil amalu salihah, folaikah yabdilillah usiyatih masnaf. Wakanillah wafur rahimah. Orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, orang-orang yang mereka tidak membunuh dan tidak bersinam. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan itu semuanya Akan Allah Yang dilipat gandakan adab Dan akan Allah hinakan kelak di yawmul kiamah Illa man wa amana wa amila amalan saliham Kecuali orang yang bertobat, Yang beriman Lalu beramal saleh. Bukan hanya Allah Swt telah menghapuskan amal perbuatan buruk yang dia lakukan, bahkan Allah akan menggantikan setiap keburukan yang dia taubati dengan kebaikan. Ini adalah minfau bil Ini adalah diantara keutamaan Allah Swt. Taqwa bil lah. Maka sungguh seorang mukmin, dia setiap tergelincir dari perbuatan dosanya, imannya akan total menggugat akan betul-betul membuat dia gelisah dan kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa seorang mutakin, seorang yang bertakwa bukan orang yang maksum seorang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat waladzina itha fa'lu fakhsatan aw balamu anfusahum Dia segera kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Fastaghfiru li dunubihim lalu mereka pun beristighfar kepada Allah tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang bertakwa kata Allah bukan orang yang mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata Allah, "Laula lam yutlibu. Laula laula lam yutlibu." Seandainya mereka tidak melakukan perbuatan dosa, la dahaballahu. Allah akan memaka Allah akan memusnahkan mereka. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka yuthnibun ثم يستغفرون mereka berbuat dosa lalu mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Seorang yang bertakwa bukan orang mereka tidak pernah berbuat dosa akan tapi mereka orang apabila melakukan perbuatan fahisyah atau mereka membolimi diri mereka sendiri maka iman mereka kepada Allah yang Maha Agung Iman mereka kepada hari kiamat yang sangat dahsyat. Maka akan membuat dada mereka kemudian sesak dan bergolak. Kemudian mereka bersimpuh di hadapan Allah. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah SWT. Ikhwati billah. Maka seorang yang mereka banyak mengematian betul-betul mereka akan segera bertobat kepada Allah. Jangan sampai terlambat. Dan Allah akan menerima tobat mereka Dan tobat mereka justru akan mengangkat derajat tinggi di siallosohwanul tahanah. Ada seorang yang masuk surga gara-gara maksiat, ada orang mereka masuk neraka gara-gara taat. Bagaimana gara-gara ikhwah? -gara? Ada orang masuk surga gara-gara maksiat, ada orang masuk neraka gara-gara taat. Ada yang tahu? Kalimat ini diungkap oleh seorang salaf. Kenapa mereka bermaksiat dan kemudian mereka masuk jannah? Ketika dia habis maksiat, betul-betul maksiat itu ada di depan kelopak mata dia sehingga dia merasa hina, dia merasa tidak ada apa-apanya, dia bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul dia hancur-hancuran di hadapan Allah. Sehingga betul, betul dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu SWT Itulah yang membuat Allah memiliki kerinduan para orang tersebut Adapun orang yang mereka taat Mereka dibuat ujuk Mereka dibuat bangga Mereka dibuat kemudian sombong dengan amalnya Dan dengan itu Allah masukkan dia ke neraka Ekwati bila rahimane rahimakumullah dan dia tutul orang yang banyak macam matian allah akan berikan kona qalbi hati yang kona at. rakusnya kita ekwati bila kepada perkara dunia itu karena kita sahkan seperti orang Yahudi yang membayangkan akan hidup seratus ribu tahun lagi sehingga ingin semua dunia kita rengkoh kita miliki sehingga muncul akhlak yang boleh akhlak yang bahl Kemudian merusak Tidak ada kona'ah tentang kehidupan yang ada Bahkan dia walaupun umurnya sudah umur bau tanah Masya keinginan dia tentang dunia masih melambung tinggi Maka sungguh seorang mukmin akan tutul dengan banyak-banyak kematian dia akan kona'ah Karena betapapun banyaknya dunia yang dia kumpulkan Maka sungguh kematian akan merenggut dia dan tidak ada gunanya dunia dia kumpulkan seandainya tidak dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ikhwatillah, Anda menjadi raja yang terkenal, menjadi orang kaya yang paling kaya, tapi tanyakan untuk apa semuanya Anda miliki? Seandainya Anda pakai membeli surga, maka silakan. Tapi apabila hanya Anda untuk berfoya-foya, membangun ini mem mem memuaskan syahwat Anda, Maka ini hanya akan menjadi kendaraan yang mempercepat ke jahanam. Kawasi billahi rahimani wa Sungguh qana'atul qalbi adalah jannatu dunia Qana'atul qalbi adalah surganya dunia. Orang apabila tidak qanaah, dunia betul-betul sempit bagi dia. Dia dibuat selalu sesak dengan kehidupan yang ada. Dibuat dia hasad Dengan nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya Sehingga hasadnya Membuat dia tidak bahagia Dia sesak, dia betul, betul merasakan Hidup yang yiri'i, rakus Tidak ada kebahagiaan bagi dia dengan beda dengan orang kona'ah Betul-betul akan membuat hati dia lapang Dia jauh dari sifat hasad Dia cukup dengan Apa yang Allah berikan kepada dia Dia merasakan enaknya apa yang di tangan dia Karena sifat kona'ah Yang ada di dia tidak Maka dikatakan para ulama Al-Qona'atu kangsun la yafna Al-Qona'atu kangsun la tafna Qona' itu adalah gudang yang tidak pernah habis Karena dia Qona' Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya Kemudian Dan semua yang di depan mata kita Dari perkara dunia Adalah ujian wa naba' luqu wal khairi fitnah dan semua yang di depan mata kita yang kita rasakan baik itu yang kita sangka baik bagi kita atau buruk bagi kita yang menyenangkan atau yang menyedihkan sesungguhnya semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala ada enggak ikhwati fillah wali-wali Allah yang Allah buat kaya raya bahkan mereka raja ada enggak ada enggak wali-wali Allah yang Allah buat mereka itu kaya dan bahkan mereka raja. Ada enggak? Banyak. Satu di antara contoh yang paling jelas adalah Nabiullah Sulaiman. Ada enggak wali-wali Allah. Yang Allah mencintai dia dan hamba ini dekat dengan Allah. Dan Allah buat dia itu dalam keadaan miskin, fakir. Kemudian Allah hilangkan banyak kenikmatan dari dia. Ada enggak ikhwa? Ada. Nabiullah Ayub. Alessalatu wassalam. Semua yang dirasakan oleh para hamba di dunia ini Semuanya ujian dari Allah Yang paling penting Bagaimana bisa dia lulus Bagaimana dia bisa lulus Dari ujian yang Allah berikan kepada dia Apakah dia minas syakirin Atau dia minas sobirin Seperti perkataan Abdullah Sulaiman Hadha min fadli rabbi Liab luwani Aku am kufur ini semuanya adalah ujian ini semuanya semata-mata karunia dari Allah yang Allah ingin menguji aku apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur sehingga Allah pada sekali Allah menepis anggapan orang anggapan yang salah kalau Allah buat dia sukim legedu kaya raya banyak harta sehat walafiat tidak pernah sakit, oh berarti Allah cinta kepada orang ini. Kalau Allah buat dia miskin bangkrut kemudian dia sakit sakitan, oh berarti Allah berarti Allah membenci saya atau Allah menginakan saya. Kata Allah kalah, tidak demikian oleh hambaku. أما الإنسان إذا مبتلى ربّه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنا كلاك. manusia itu kalau Limpahkan kepada mereka nikmat Yang beruntun kepadanya Dia komentarnya Allah Raku memuliakanku Kalau Allah sendetkan Allah batasi rezekinya Maka dia katakan Allah menghinakanku Kalau bukan begitu Wahai hambaku Akan tapi urusannya semuanya itu adalah Iza ma betalahu Adalah ujian dari Allah SWT Apakah dia akan menjadi hamba yang syakir, minas syakirin, atau minas sabirin, atau bahkan dia akan kufur dan putus asa dengan Allah Subhanahu Wataala? Kemudian ikut ibillah yang terakhir, bahawa kita semuanya kata wajah kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu Wataala. Yesalu ayya na ay was yesalu ayya na Mereka bertanya kapan? datangnya di kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ketika mereka menghadapi hari yang sangat dahsyat dan mereka semuanya merasakan ngerinya hari kiamat dan mereka katakan aina anna ainal mafar kenapa ke kena, mana kita akan lari kenapa kita akan ke kita akan melarikan diri kala la wasar ketahuilah tidak ada tempat Anda berlari melindungkan diri Anda Ila rabbika yawma idhinil mafar hanya kepada رب anda anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala pelarian terakhir hanya kepada Allah dan Allah akan betul-betul mengadili amal setiap hamba yang setiap kita tidak bisa mangkir dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala wa dan kalian akan dikembalikan semuanya kepada wahai hamba-hamba Allah Maka lihatlah proses kehidupan Anda bagaimana di dunia ini apakah Anda termasuk orang istiqamah atau orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa lihatlah proses kematian Anda apakah Anda termasuk orang akan mengalami husnul khatimah atau Anda akan mengalami suhul khatimah apakah Anda termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa ah, wa man kariha liqa Allah kariha Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, dia akan Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Lihatlah diri Anda, ketika telah dimasukkan ke kuburan, adakah Anda termasuk bagian orang yang akan Allah berikan kemudian menjawab pertanyaan dua malaikat, "Man Rabbuk? Wa madinuk? Wa madhabuk?" Dan itu berkaitan dengan keberadaan anda sekarang di dunia sekarang ini. Dan lihatlah diri anda ketika anda dihimpun, dibangkitkan, menghadap Allah. Adakah termasuk anda yang himpun dengan cara hina atau dengan cara yang mulia? Yang Allah katakan, yo manak surul mutakina ilar ramani wakda wanasukul mujrimina ila jannah mawirda. Orang-orang yang mereka bertakwahkan kami himpun dalam keadaan Allah muliakan sebagai duta yang Allah angkut di atas kendaraannya sehingga Allah selamatkan dari segala kesulitan kesesaran di hari itu Ada pun orang yang mujrim akan Allah himpun menuju jahannam dalam keadaan tenggorokan mereka kering kehausan bagaimana ketika Anda nanti menerima kitab catatan amal apakah Anda terima dengan tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda ketika nanti Anda sampai melewati shirath di mana Anda saat itu apakah orang yang Allah teguhkan kaki Anda di atas shirath atau bahkan kemudian terjerumus ke dalamnya jurang jahanam yang sangat mengerikan. Hingga apakah Anda termasuk min ashabin nar atau min ashabil jannah? Kata Allah, la yastawi ashabun nar washabul jannah. Tidak sama kata Allah antara penghuni neraka dan penghuni surga. Qulti billah, inilah perjalanan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Memberikan taufiknya kepada kita Untuk benar-benar kita menata diri kita sejak dini Bahawa kita akan menghadapi kehidupan yang abadi Bahawa barang siapa yang Allah jadikan proses kehidupannya Mengantarkan dia ke surga faza Dan barang siapa yang dia Hari-harinya mengantarkan dia ke neraka Innal khasirina alladzina khasiru angfusahum Wa ahla wa angfam wa ahlahum orang yang mereka betul-betul adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya Yaumal kiamah dari kiamat celaka semoga Allah memberikan taufik yang barakah kita membimbing kita semuanya Hingga kita Allah pelihara sampai pada akhirnya kita menghadap Allah dalam dan mengaku sulukhatima dihimpun bersama dengan Nabi yang mulia saw di jannah dan kepada Allah kita berharap wasallallahu ala nabiina Muhammadin wa ali wasabi wasallam dan minta maaf tidak ada pertanyaan Waktunya sudah habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.